O dia 17 de abril na história, 1886, emancipação da nossa querida cidade de Taquara aqui no Rio Grande do Sul, 1931, o Partido Comunista Brasileiro convocou os trabalhadores a fazer a Marcha da Fome, no Rio de Janeiro. A polícia, chefiada por Batista Luzardo, proibiu a manifestação e reprimiu grupos de operários. 1970. O ex-Beatle Paul McCartney lançou seu primeiro disco solo depois da separação do grupo. 1975. O grupo Khmer Vermelho tomou a capital Phnom Penh e assumiu o poder no Camboja. Esses são os fatos que fizeram o dia 17 de abril entrar para a história. Tenham todos um bom dia.